amelyek azonnal megváltoztak, amikor a szüleim azt hitték, egyedül vannak. Az által Kautokeino vízgyűjtő terület kiépítése nem volt közvetlenül felelős a konfliktusokért, azonban az előző évben a parlament előtt táborozó, éjségsztrájkoló lappok szimbolizáltak mindent, amiben a szüleim nem értettek egyet.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 Azután kinyitotta az ajtót, és pakolni kezdett. Gyapjú fehérneműket és kötött kardigánokat, zoknikat, sapkát és kesztyűt szedett elő. Amikor minden holmit takaros kupacokba rendezett az ágyra, vacsorát készített, segített a leckeírásban, és megsétáltatta pontüzt. Nem ez volt az első alkalom, amikor keresztül mentek ezen. Anya számára azonban most döntővé vált a kérdés.